Saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizue guztiei. Zue guztiok posible egiten duzue txapelketa parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak, bertzo idatziak, kantatzen dituzuenak. Zaioa antolatzeko ardura hartu duzuenak, afaria prestatu duzuenak. Gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaileak, trikitilariak, kronista argazkilariak, grabatzaileak, eta nola ez, entzule izan zaretenak gabe etxe posibili izango gaurko saio hau eta txapelketa hau. Benetan, eskerrik asko. Eta parte hartzea eskertzeko asmoz, aramaiooko izarrak beste hiru taldei sai honetan parte hartzeagatik Otar bana banatuko die. INE, A ber, aieneri, aieneko bateon bat. Xabe, xabe, egon. Gazte asamblea da... A ver, le lengo a IEN. Venga, venga, venga. Eh, aplada la la la lai Tr la lazavei Petro la lai Tro la la la ve Petro la lai Trunla lai, trunla lai, trunla lai, Antzabelipet, trunla lai, trunla trun la lai, Eta Mariseka? Mariseka? Mariseka? Jakinexasue alde batetik 3 UHB bikoitza arabakochapelqueta.org araba, araba webgunean esango esango dosterabe 3 UHB bikoitza arabakochapelqueta.org webgunean saio guztien argazkiak bideoak eta abar aurkituko dituzuela Eta apuntatu zuen ajendetan txapelketa honen finalaren eguna martxoako getalau, larun bata, haramai Eta, baita, jakin ezazuen, amar eurotan, kamizeta elegantia, salgai da zela! Ur diinak moriak eta butanitoak. Bueno, eta bapateko saioaren talde irabazlea Marixeka. <totipa> <tipa> Beraz Beraz, liga honetako irabazlea eta finalerdietara pasatzen den taldea bapateko arloan Marixeka taldea da. Eta Idatziskoan Idatziskoan Haiene. <gülüyor> Bueno. Bueno. A ver. Eta Eskerrikasko eta Gogoan izan bain ligak asteburu honetan amaituta datorren martxoak 10 eta 11 finalerdia jokatuko direla zigoitian eta araian. Martxoak amaikan araian. Liga honetako irabazleak. Lautada herri legako ligako agurengo zorginetxe taldearen aurka jokatuko du. Eta amarrean, zigoitian, gazteizko kakiturri, eta aiarako aldeko taldeak elkarren aurka arituko dira nor baino. Ondo segi eta aurrengo arte.